Închisoarea și curcanul rece Închisoarea holoi a apărut la orizont rigidă și amenințătoare, asemenea unui imens monstru, cenușiu, nerăbdător să-și devoreze ultima victimă. M-am înfiorat gândindu-mă cum mă voi simți aruncată în colții acestui monstru. Temeri fără număr m-au înlănțuit când am pășit pe porțile închisorii și a făcut cunoștință cu sunetele ei specifice, Uși trântite cu putere, zângănitul cheilor grele, zgomotul bidoanelor de lapte ciocnindu-se unul de altul? Încet și cu teamă, mergeam în spatele polițistei pe un coridor întunecat care ducea spre sala de primire a condamnaților. Totul era impersonal și formal. Ordinele erau date pe un ton sever. Să faci o baie!" a fost unul din ele. Apoi, îmbrăcat într-o rochie fără formă și în pantofi negri de piele, am fost dusă la medicul închisorii. Hm. Medicul m-a examinat cu grijă, uitându-se atent la ochii mei și apoi la brațe, la semnele care îi spuneau multe. Ești dependentă de droguri, așa-i? Da, așa e. Nu știu de ce îmi mai pusese întrebarea din moment ce aveam în față acuzațiile tribunalului. Pentru o vreme vei fi îngrijită în infirmeria închisorii. I-a dat, dat niște instrucțiuni polițistei și am fost dusă mai departe, printr-un labirint de coridoare. Vederea mi era slăbită și simțeam că de pretutindeni, ochi nevăzuți mă urmăresc fiecare pas. Trop, trop, trop. Zgomotul pașilor mei trimitea ecouri stranii pe coridoarele reci. Tremuram din nou. Auzeam zgomotul cheilor care încuiau și descuiau ușile. În cele din urmă am ajuns în aripa clădirii, unde era în firmeria. Cineva zbiera. La auzul strigătelor, un fior de gheață mi-a străbătut spinării și temerile mele au ajuns cât un munte. Pe aici. Polițista a deschis ușa unei celule și mi-a ordonat să intru. O clipă m-am oprit în prag îngrozită. Polițista mi-a dat un ghion împingându mă înăuntru, apoi a trântit și a încuiat ușa. Eram singură. Podeaua pe care aproape că am căzut... Era capitonată. Era greu să stai în picioare, dar mai să și umbli. Pereții capitonați și ei până la tavan aveau un singur gemuleț într-un loc la care nu puteam ajunge. Ăștia cred că-s nebună? De ce m-au pus aici? M-am gândit eu. Adevărul este că trebuia să renunț la droguri fără medicație compensatoare. A fost un lucru înspăimântător. Mă aduc foarte bine aminte simptomele din cursul dezintoxicării. Am suferit totul singură, fiind supravegheată prin vizorul din ușă. Fantasmele par foarte reale pentru cel care încearcă să renunțe la dependența de droguri. În fața ochilor mei, închisoarea se transforma adesea într-un monstru urât care îmi sfâșia trupul cu ghearele îi păroase. Când zbieram luptându-mă cu monstru și răspunzând loviturilor lui, gardienii se năpusteau în celulă ca să mă imobilizeze. Îmi balauri cu șase capete. În eforturile mele de a scăpa din ghearele monstrului, mă izbeam de pereții ai celulei. Dormeam puțin și aveam coșmaruri îngrozitoare. Apoi mă trezeam inundată de o transpirație de gheață și începeam iarăși lupta. În rarele momente de luciditate, vedeam câte un chip privindu-mă prin vizor și mă gândeam, au venit să vadă dacă mai trăiesc. Strigam spre Dumnezeu, lasă-mă să mor, lasă-mă să mor, dar Dumnezeu nu mi-a răspuns. Mă întrebam dacă a tot puternic cum poate auzi glasul prin pereții capitonați. În timpul celor trei zile de dezintoxicare mi s-a dus mâncare pe o farfurie de plastic. În nebunia mea dădeam cu mâncarea, farfuria și tava de pereți. Când am început să-mi revin, mi-am dat seama că celula arăta mai rău decât o cocină. Literalmente puțea. O, Doamne, am rostit cu voce tare, m-am purtat nebunește. La ce-mi folosesc acum drogurile, banii, bijuteriile și hainele? A fost o experiență înspăimântătoare. N-am crezut că îi voi putea supraviețui. Autoritățile închisorii nu se mai confruntaseră până în acea perioadă cu atâtea cazuri de narcomani și aveau o singură metodă de dezintoxicare pe care o foloseau și în cazul meu. Chiar și în anii 70, mulți consideră această metodă numită curcanul rece singurul mod realist de a elibera pe oameni din de dependența de droguri, precum și heroina și cocaina. Dar suferințele celui care trece prin acest tratament sunt îngrozitoare. Este nevoie de multă îngrijire, altfel pacientul poate muri. După ce am trecut de perioada critică am fost scoasă din cocina mea. Eram foarte zguduită, zăpăcită și goală pe dinăuntru. În timp ce zgomotul pașilor mei își trimitea ecoul în nesfârșitul lanț de coridoare, am jurat că în viața mea nu mă voi mai atinge de droguri și nu voi mai face striptis. Îmi propusesem ca la eliberare din închisoare să duc o viață cinstită. Îmi învățasem lecția. Trebuie să fiu mai bună. Trebuie să mă port bine. Părea că spune zgomotul pașilor. Mi-ar place să fiu un locul tău, să am mi-a spus o deținută mai în vârstă, care urma să-și petreacă cea mai mare parte a vieții acolo. Tu poți să iei viața de la capăt. Pentru mine e prea târziu. Un nou început, da. Asta mi-ar trebui când este aici, să o iau de la capăt și să fac ceva cu viața mea, îmi spuneam în sinea mea. Vorbele acelei femei m-au înveselit. În închisoare m-am debarasat de o parte din amărăciunea mea. Am văzut mulți oameni nefericiți, cu vieți chiar mai triste decât a mea, dacă vă puteți imagina așa ceva. Mulți din deținuții pe care i-am întâlnit acolo erau alcoolici, spărgători de magazine, prostituate și jucători de cărți înrăiți. O mulțime foarte pestriță, unii erau duri ca stâncile, iar alții melancolici. Deși își meritau pedepsele, aveau și ei nevoie de compasiune și ajutor. Toți sufereau de boala mea, singurătatea. Am încercat să-i ajut în felul meu veselindu i deși aveam și eu nevoie de tonicul veseliei. Le-am câștigat simpatia și m-au numit două cea veselă. Lucrul acesta m amintea de vremurile de la Uxbridge când fusesem lidera multor copii neglijați. E ciudat cum se repetă istoria. Mi se permisese să-mi iau câteva lucruri personale cu mine la închisoare și acum mi le-au dat în celulă. Nu rămăseseră prea multe lucruri, aproape toate mi le-am vândut pentru droguri. Premiul primit la școala duminicală, cartea de imnuri, era unul din lucrurile care-mi rămăsese. Seara în celulă, înainte de stingere, obișnuiam să citesc din imnurile binecunoscute ale copilăriei. Isuse, bun păstor, ascultă-mă, binecuvântează-ți mielușelul în această seară. Fi lângă mine noaptea care vine, lumina zilei să ajung cu bine. Mă gândeam, ce ar zice învățătorii mei de școală duminicală de a ști unde sunt acum? Gardienele erau considerate dușmanii noștri și privite cu suspiciune, dar am văzut la multe dintre ele un interes real pentru prizoniere. Au fost câteva foarte interesate de soarta mea. În cele din urmă, condamnarea mea s-a consumat și a venit eliberarea. Unele deținute regretau că mă pierd, dar totuși îmi strigau în timp ce ieșeam. Fă tot posibilul să nu te mai întorci aici. Să nu te întorci! Pășind prin labirintul de coridoare mi-am auzit pașii transmițându-mi un nou mesaj Să nu te întorci, să nu te întorci. Afară am privit spre monstru cenușiu și am jurat că nu mă voi mai întoarce niciodată acolo Și nici nu m-am mai întors Am lăsat închisoarea în urmă și am început să caut o viață nouă pe care mă hotărâsem să o duc Dar vai, n-am găsit-o Odată ieșită din închisoare, habar n-aveam unde să merg sau ce să fac. Bunele mele intenții au fost curând risipite de vânt în cele patru zări. Acum, când scriu aceste rânduri, știu că nu poți să să-ți repari singură viața fără călăuzirea plină de dragostea lui Hristos. Mai devreme sau mai târziu, eșuiez, iar eu nu-l aveam pe Mântuitorul să mă ajute. În cele din urmă m-am hotărât să mă întorc la prietenii mei din Soho și cu asta bunele mele intenții au fost uitate. N-a trecut mult și Daring Diana era din nou pe scenă. Ba mai mult m-am întors iar la droguri. Mi-am spus că de data asta voi ține lucrurile sub control, dar n-am făcut decât să mă întorc de unde am plecat, de parcă aș fi fost stigmatizată cu numele Mica Doamnă a Străzii. A fost ca și jocul cu focul. Atâția tineri se amăgesc la fel crezând că sunt mai tari decât drogurile. Mai târziu toți își dau seama spre nefericirea lor că s-au înșelat. O luasem din nou în jos, pe panta abruptă și alunecoasă. În această perioadă din viața mea, armata salvării și-a început misiunea în Soho. Tineri din rândurile lor mergeau să-i ajute în mod practic pe cei aflați în nevoie. Dedeam de ei pe oriunde mergeam. Ei vorbeau cu sinceritate despre dragostea lui Dumnezeu pentru întreaga omenire, iar eu mă opream uneori să-i ascuns, dar nu pentru multă vreme. Oare n-au zisem eu toate astea de mult când mergeam la școala duminicală? Mi se părea că trecutul se întorsese să mă hăituiască. Pe de-o parte eram iritată de mesajul lor, pe de altă parte îi invidiam. Aveau calități după care tânjeam și eu în taină. Păreau cu toții atât de fericiți. Dar ce spun ei nu pentru mine, mă gândeam. Pentru mine e prea târziu. Câteodată, după ce îmi făceam programul la clubul de striptis, stăteam întinsă în pat și citeam din cartea de imnuri. Povestiți-mi viața lui Iisus, scrieți-mi-o în inimă, cuvânt cu cuvânt. Cât de simple erau aceste cuvinte. Închideam cartea oftând. Pentru ei e bine. Mă gândeam revăzând în minte chipurile deschise și cinstite ale tinerilor din Armata Salvării, dar ei n-au dus viața mea. Poate părea incredibil că una ca mine, artistă într-un club de stripte și prostituată, să citească imnuri creștine în primele ore ale dimineții. Dar Dumnezeu lucrează în chip misterios. Pentru a mă ascunde adevăratele sentimente și pentru a mă da mare în fața fetelor, le bat jocoream adesea pe tinerele din armata salvării. Veniți să zăriți armata de scrântiți sau iată-le pe surioare, de-abia se țin pe picioare, strigam eu. Atitudinea aceasta nu îi deranja cu nimic, poate doar îi făcea și mai hotărâți, poate simțeau cumva că eram atinsă de mesajul lor. Puse pe distracție ca întotdeauna eu și prietena mea, dependentă de droguri ca și mine, ne-am dus într-o seară la sala în care se ținea una din întâlnirile Armatei Salvării. Întreaga seară am stat în spate, chicotind și făcând tot felul de remarci. Unul din oamenii lor ne-a invitat să mergem în față și să îngenunchiem, în timp ce toată mulțimea cânta. Acolo unde stai în beznă, îl vei găsi pe Isus." Singurul căruia ai pasă de tine, singurul care te înțelege. Acolo unde stai în beznă, îl vei găsi pe el și vei ști cine e după semnele cuielor din palmele lui. Cântecul acesta l-am auzit și la școala dominicală, era prea mult pentru mine, și-am luat-o la fugă din locul acela, râzând și încercând să-mi scot cuvintele acelea din minte. Cu toate că eram pasionată de algen, de distracție și râdeam, m-am simțit de parcă aș fi stat față în față cu Dumnezeu. Într-o noapte foarte târziu, pe la ora două, pe când ieșeam de la club obosită și deprimată pentru că trecuse efectul drogurilor, am simțit o mână blândă pe umăr. M-am întors și am văzut fața blândă a unei fete din Armata Salvării. O, nu, iarăși ei! N-aveam niciun chef de religie!" Lasă-o baltă!" am spus eu cu grosolănie. Fata mi-a ignorat-o, Isus Iisus te iubește! El a murit pentru tine!" Știi ce?" am strigat eu. Să mă lași imediat în pace! Să pierd din ochii mei!" Tu ești cea care piere! Ești pierdută!" Pierdută! Pierdută! Pierdută!" Am luat-o nebunește la goană!" Lăsând-o pe fată în fața clubului, într-un fel știam că avea dreptate. Eram pierdută. Pierdută în singurătatea mea. Urma să mai treacă niște ani până când mântuitorul avea să mă găsească și să mă cheme la el. Privind în urmă, la acea noapte, îmi dau seama că am avut atunci o șansă extraordinară de a-mi schimba viața și am ratat-o.